oor stik 230. Die dankbaarheid, die geskenk en die afscheidsrede van Sireneus, hy bly nog een dag. Met hierdie kinderlijke tafereel is die ochendete ook afgesluit. Naar het Jozef die dankgebed beëindig het, het Sireneus dadelijk naam toegegaan en gesê, My geliefde vriend, jou verdienst is vir my en selfs vir my broers Julius, Augustus, Quirina, Caesar en Rome, is van soe aard, dat ek jou nooit na waarde sal kan vergoed daarvoor nie. Maar om jou heeltemaal nie te nie, is vir my volstrek onmoendlik. Ek weet echte, dat jy van my geen koninklike belooning sal aanneem nie. Daarom het ek die volgende oorweeg. Soos dit vir my lyk, gaan jy hierdie jaar in skraalgraan oes verwag. Nogtans het jy redelijk baie mense in die huis. Nege persoene behoort in elk geval aan my, en jylle is ook 8, dis al te saam seventien persoene, en my gees sê my nou, dat jou meelkaste leeg is, en net so ook jou voorraadkamer, en dat dit met jou ook al reeds met die voer vir jou koeie, bokke en eesel sleg gaan. Kyk, dit alles weet ek baie precies, en ook dat jylle byna niks meer het om aan te trek nie. Daarom my geliefde broer, moet jy ten minste soveel van my aanneem, soos wat jy voorlopig nodig het. Ek weet goed, dat het uiterst belachelik is, as een, as een aardse mens van plan is, om die meester van die oneinigheid te ondersteen, vir wie dit leinigheid is, om uit een woordtaalose werelde te skep. Maar ek weet nou ook, dat juist hierdie gewaarde meester, nie steeds wonders wil doen, teen sy ewige orde, wonnelike orde in die, maar daar altyd een oordeel vir ons geskapen wesens daaraan verbonde is. Daarom moet jy hierdie keer ten minste soveel van my aannem as wat jy nodig het, en jy moet my hierdie keer nie soos gewoonlik afwijs nie. En Joosef sê, ja broer, hierdie keer sal jy byna gelijk hee, maar voordat ek iets van jou aanneem, moet ek toch vir die meester vraag. Nou die kynkie wat nog op by Jacob was, vinnig nader gekom en aan Joosef gesê, Josef, neem maar aan wat Sereneus jou wil gee, sodat jy die huisgesin dan van lewensmiddels kan voorsien. Daarop het Jozef die aanbod van Sereneus aangeneem. Sereneus het nou dadelik aan Jozef 'n som van 1000 pond silwer en 70 pond goud oorhandig. Josef het Sereneus daarvoor gedankt en het die swaar som in ontvangs geneem. Sireneus was besonder in sy skit daar en sê, broer, nou is my hart wel duisend centenaar ligter, maar vandag vertrek ek nie meer hier vandaan nie, maar moore, want my groot liefde laat my nie van hier gaan nie, en Josef het om baie daar oor verheug.